Volumul 3. Cuprinsul volumului 3. Cuvânt înainte, pagina 5. Capitolul 31. Religiile Eurasiei Antice. Turcomongolii, Fino Ugricii, Baltoslavii, pagina 7. 241. Vânători nomazi, războinici. 242. Tangri, Zeul Cer. 243, Structura Lumii. 244. Peripețiile Creației. 245. Șamanul și inițierea șamanică. 246. Mituri și ritualuri șamanice. 247. Semnificația și importanța șamanismului. 248. Religiile asiaticilor septentrional și ale fino-ugricilor. 249. Religia balților. 250. Păgânismul slav. 251. Riturile, miturile și credințele vechilor slavi. Capitolul 32. Bisericile creștine înainte de Criza Iconoclastă, secolele 8-9. Pagina 42. 252. Roman non Pereat. 253. Augustin, de la Tagasta la Hipo. 254. Marele predecesor al lui Augustin. Origen. 255. Poziții polemice la Augustin, doctrina augustiniană a grației și predestinării. 256. Cultul sfinților, martiria, religve, pelerinaje. 257. Biserica de răsărit și avântul teologiei bizantine. 258. Venerarea icoanelor și mișcarea iconoclastă. Capitolul 33. Mahomet și avântul islamului. Pagina 65. 259. Allah Deus Otiosus al Arabilor 260. Mahomed apostolul lui Dumnezeu 261. Călătoria extatică în cer și Cartea Sacră 262. Emigrarea la Medina 263. De la exil la victorie 264. Mesajul Coranului 265. Irumpția Islamului în Mediterana și în Orientul Apropiat Capitolul 34. Catolicismul apusan de la Carol cel Mare la Gioachino da Fiore Pagina 87 266. Creștinismul în evul mediu timpuriu. 267. Asimilarea și reinterpretarea tradițiilor precreștine, regalitatea sacră, cavalerii 268. Cruciadele Esatologie și politică. 269. Semnificația religioasă a artei romantice și a iubirii curtenești 270. Ezoterismul și creațiile literare. Trubadurii, fedelii d'amore, ciclul Graalului. 271. Joachim da Fiore, O nouă teologie a istoriei. Capitolul 35. teologie și mistici musulmane. Pagina 114. 272. Fundamentele teologiei majoritare. 273. Șismul și, și hermeneutica ezoterică. 274. Ismailismul și exaltarea imamului. Marea Resurrecție. Mahdi. 275. Sufism, ezoterism, experiențe mistice. 276. Câteva maeștri sufi. De la Zu l nun la Tirmidi. 277. Al-Halag, Mistic și Martir. 278. Al Ghazali și concilierea dintre Calam și Sufism. 279. Primii metafizicieni Avicena, filozofia în Spania musulmană. 280. Ultimii și cei mai desamă gânditori arabi din Andaluzia, Averoes și Iba Arabii. 281. Sohra Vardi și Mistica Luminii. 282. Galal Al din Rumi. Muzica, poezia și dansul sacru 283. Triunful sufismului și reacția teologilor Alchimia Capitolul 36. Judaismul de la răscoala lui Bar Kokba până la Hasidism Pagina 152 284. Cum a fost alcătuită Mishna. 285. Talmudul Reacția antirabinică Secta caraiților 286. Teologi și filozofi evrei din Evul Mediu 287. Maimonide, între Aristotel și Tora 288. Primele expresii ale misticii evreiești 289. Cabala medievală 290. Isaac, Luria și Noua Cabală 291. Rescumpărătorul apostat 292. Hasidismul Capitolul 37. Mișcările religioase din Europa, din evul mediu târziu până în ajunul Reformei Pagina 179 293. Erezie dualistă în Imperiul Bizantin, Bogumilismul 294. Bogumilii în apus, Catarii 295. Sfântul Francisc din Asisi. 296. Sfântul Bonaventura și Teologia Mistică 297. Sfântul Toma din Achino și Scolastica 298. Mester Eckhart, de la Dumnezeu la Deitate 299. Pietatea Populară și Riscurile Devoțiunii 300. dezastre și Speranțe, de la Flagelanți la Devoțio Moderna 301. Nicolaus Cusanos și Amurgul Evului Mediu 302. Bizanțul și Roma, Controversa lui Filiocve. 303. Călugării Isihaști, Sfântul Brigore Palama. Capitolul 38. Religie, magie și tradiții hermetice înainte și după reforme. Pagina 218. 304. Supraviețuirea tradițiilor religioase precreștine. 305. Simbolul și ritualul are unui dans catartic. 306. Vânătoare de vrăjitoare și vicisitudinile religiei populare 307. Martin Luther și reforma în Germania 308. Teologia lui Luther, polemica cu Erasmus 309. Zwingli, Calvin, reforma catolică 310. Umanism, neoplatonism și hermetism în vremea renașterii 311. Noi valorizări ale alchimiei, de la Paracelsus la Newton Capitolul 39. Religiile tibetane, pagina 258, 312, religia oamenilor, 313, concepții tradiționale, cosmos, oameni, zei, 314, religia bon, confruntări și sincretism, 315, formarea și dezvoltarea lamaismului, 316, doctrine și practici lamaiste, 317, ontologie și fiziologie mistică a luminii, 318. Actualitatea anumitor creații religioase tibetane. Lista brevierilor, pagina 279. Tabloul problemelor, bibliografii critice, pagina 280. Paradigmă Eliadiană, ofață de Cezar Baltag, pagina 331. Indice, pagina 353.